Здебільшого сюди потрапляли ті, кому поталанили вижити в автомобільних та всяких інших катастрофах. Посматовані тіла, потрощені кістки туж шивалися докупи, збиралися по і одягалися в гіпс, аби за місяць-другий знову перетворитися на живі організми. Скільки вдячності до своїх рятівників носили в серцях ці люди, щойно повернуті з того світу. Вони не схильні були помічати неймовірне убовство, подертої, сірої, відпрання білизни, гнилих, смердючих матраців і навіть вошей, що лазили по їхніх місцями немитих тілах. Якби мені хтось почав розповідати про такі нестерпні умови в столичній лікарні, я назвав би його наклепником. Але ж я сам це бачив, і по мені самому лазили воші». У травматологічному відділенні я познайомився з лікарем, який привернув мою увагу тим, що принципово в усіх випадках життя розмовляв тільки українською мовою. Хотілося б, аби хоч наші правнуки дожили до часів, коли українська мова в устах київського або харківського лікаря не дивуватиме і не привертатиме особливої уваги. На жаль, Олександр Демченко, лікар-травматолог, здавався останнім українцем у столиці, представником зниклого народу. Демченко надусе любив українську поезію, але моє прізвище йому нічого не сказало. І лише тоді, коли я подарував йому книгу «Всесвіту тобі», він побачив і визнав у мені поета. Ми потоваришували. Сашко допомагав нам із Раїсою ховати вельми небезпечні документи. Це він зробив мікрофільм із багатьох моїх віршів, котрі потім увійшли до книги «Прозріння», виданої в США, видавництво «Смолоскип» під час мого перебування в концтаборі. Ми відразу з першої розмови перейнялися довірою один до одного. Отож, коли Демченко лишався чергувати у травматичному відділенні, засиджувалися в його кабінеті до 2-3 години ночі. Сарко виглядав кремезним, селюком, трохи розповнілим, як і я сам. З обличчя висвічувалися доброта і напівдитяча відкритість душі. Серед безлічі тем, часом вельми поважних, виникала й тема побутової зледенності та антисанітарного стану, травматології. «Навіть у фронтових умовах ми дозволяли собі такої антисанітарії. Подумайте тільки, воші лазять по людях, Гарячкові?» «Знаю», – сумно хитнув головою Сашко, – «начальник відділення – блискучий хірург, але нікудишній адміністратор. Душ і не працюють, вимагають ремонту, а нам грошей на ремонт не дають. Де ж мити хворих?» Та й персонал! Санітарками працюють жінки, які вчора свинечітеля доглядали. Вони завжди сонні, бо у двох лікарнях чергують. В одній день, у другій вночі. Зарплатня мізерна, ледь-ледь на хлібі воду вистачає. Нашого хворого не кожна санітарка помиє. Чималий досвід потрібен, отож краще зовсім не мити, ніж занести інфекцію до рани. А оце ганебне дрантя! Показав я на власний халат і сорочку під ним. Хіба можна так принижувати людину? Не інакше, як розкрадають? Може і так, але я далеко не певен у цьому. Майже весь бюджет Міністерства охорони здоров'я забирає четверте управління. Там сановиті чиновники лікуються. І письменники, між іншим. Ви ніколи в Феофанії не лікувалися? Чув, але сам не удостоївся. Я санаторій у кончі заспі знаю. Отож. Рай. Для партійних блюдолизів Звичайним лікарням копійки лисаються Ось я вчора одному дідусеві з Рязані За свої гроші милиці купив Його привезли з вокзалу Відкритий перелом стегна. Людина самотня, в Києві жодної рідної душі Настав час виписувати на амбулаторне лікування А він без милиць і кроку зробити не може На квиток до Рязані соцзап видав А милиці Милицями лікарня має забезпечити а в лікарні віника немає за що купити. Отож, розв'язуй калитку лікарів. І гадаєте, це рідко трапляється. Документи з травматологічного відділення я отримав цілком об'єктивні. Пройшов медкомісію і дістав інвалідність третьої групи. Цікаве спостереження. Опікуни з КДБ наважується нашіптувати свої поради лише в межах елітарних. А туди, де живе, працює і лікується трудовий люд, вони ходити не люблять. Коли людину не можна спустити нижче, вона втрачає страх і починає діяти за порадами власної совісті. Це ж бо єдиний її привілей. Інших немає. На який, скажімо, гебіст почне нашіптувати Сашкові, що Руденкові, мовляв, треба видати такі документи, котрі не дають права на інвалідність. Гибі знає наперед, що Сашко його не послухається. Те ж саме зроблять і Сашкові колеги, бо жодному з них втрачати нічого. Вони живуть у пеклі, де них ніколи не закінчиться війна.